Ötödik fejezet A zaráni repülőtéren nagy volt a zsúfoltság. A riádból érkező Mike Martinak úgy tűnt, mintha a keleti tengerpart minden lakójának egyszerre támadt volna utazhatnék-e. A Szaudorábia mesés gazdagságát megteremtő kiterjedt olajmezők középpontjában fekvő zarán egyébként már régóta hozzászokott az amerikai és európai arcokhoz, nem úgy, mint Taif, Riád és a királyság egyéb városai. Még Dzsidda élénk egy nyüzsgő városában is szokatlanul hatott ennyi angol száz ember az utcákon, ám augusztus második hetére zaránt már egyenesen folytogatta a nagymértékű invázió. Sokan igyekeztek kiútni az országból. Többen a töltés úton át kocsival mentek Bahreinbe, hogy onnan repüljenek tovább. Mások, főként az olajtársaságok alkalmazottai, családostúl szorongtak a zaráni repülőtéren, reménykedve, hogy eljutnak Riádba és egy csatlakozó járattal haza de rengetegen jöttek is, amerikaiak vége láthatatlan özene fegyverzetben és felszereléssel. A polgárgép, amelyen Martin érkezett, épp hogy csak bepréselődött két dübörgő C5 galaxik közé, amelyek a Nagy-Britanniából, Németországból és az Egyesült Államokból érkező, szinte véget nem érő légikonvoly részeként szerepet játszottak abban a szakadatlan felvonulásban, amely Saudorábia északkeleti térségét idővel egyetlen hatalmas katonai táborrá változtatta. A Sivatagi Vihar, a kuvait felszabadítására irányuló hadművelet még 5 hónapot váratott magára. Jelenleg a Sivatagi Pajs elnevezésű akció zajlott, azzal a kifejezett céljal, hogy az iraki hadsereget, amely létszámát a határ túlsó oldalán és Kuwait területén időközben 14 hadosztályra növelte, visszatartsa a délfelé nyomulástól. A naib szemlélő számára a zaráni repülőtér lenyűgöző látvány nyújthatott, ám egy tüzetesebb vizsgálat hamar kideríthette volna, hogy az említett pajzs még csak vékonyságú Az amerikai páncélos és tűzérségi erők még nem érkeztek meg. Az első egységek akkortában indultak el hajón az amerikai partokról, és a Galaxy, Startlifter és Hercules gépek szállította hadifelszerelések csupán töredékét alkották annak a rakománynak, ami egyetlen hajófedélzetén érkezhet. A zaránban landoló ígülök a haditengerészek hornetjai Bachreinben, valamint a brit tornádók, amelyek csak pár perccel ezelőtt érkeztek, Németországból jöttek, a hajtóművük még ki sem hűlt, elegendő hadianyaggal rendelkeztek ahhoz, hogy akár fél tucat bevetést végrehajtsanak. Ennek ellenére egy fegyveres áradat eltökélt előrenyomulását csak ennyivel képtelenség feltartóztatni. Az egyes repülőtereken álló katonai gépek lenyűgöző látványától eltekintve észak kelet ekkor még védtelenül terült el a nap alatt. Martin vállán a katonazsákkal sietve tört utat magának az érkezési csarnok kavargó embertömegében, és a kiáratnál várakozók között hirtelen egy ismerős arcot pillantott meg. Annak idején az SCS első próba kiképzésén közölték velük, hogy nem próbára tenni és kiképezni, hanem próbára tenni és kinyírni akarják őket, s ez hajszál hiány sikerült is nekik. Egyik nap Martin 48 kilométer gyalogolt a Brekonban, vesz egyik legkönnyörtelenebb terepén, jéghideg esőben és hátizsákjában 45 kilogramm súlyú felszereléssel. A többiekhez hasonlóan ő is rég túljutott már a kimerültség határán, bezárkozott saját világába, ahol a létezésre a fájdalom ködös tudata vetült, és csak az ösztönös akarat működött tovább. És akkor megpillantotta a teherautót, a csodálatos, rájuk várakozó teherautót a menetelés végpontját az emberi tűrőképesség vonatkozásában a végső határt. Száz méter, 80, 50 egyre közelebb került a teste minden ízét felemésztő fájdalom enyhülésének ígéretéhez, miközben elgémberedett lábai gépjesen vitték az utolsó néhány méteren. A teherautó platóján egy férfi ült, tekintetét a feléje támolygó alakra, eső áztatta, fájdalom torzította arcára függesztve. És mikor a plató széle már csak 25 centire volt a kinyújtott ujjaktól, a férfi megkocogtatta a vezetőfülke falát, s a teherautó tovább gördült. De nem 100 méterrel, hanem 16 kilométerrel. A platón ülő férfit Sparky Lownak hívták. Hello Mike, örülök, hogy látlak. Az ilyesmit szörnyű, nehéz megbocsátani. Hello Sparky, hogy állnak a dolgok? Állati kuszál, ha tudni akarod. Sparky leírhatatlan külsejű, Négy kerék meghajtású zsipjével kikanyarodott a parkolóból, és fél óra múlva zaránt elhagyva már észak felé tartottak. A 320 km-re fekvő kávdzsék három óra volt az út, és miután jobbról elsuhant mellettük zubáír kikötője, végre egy kis nyugalom telepedett rájuk. Az út kihalt volt, senkinek sem támadt kedve kávcssiba utazni, a kuvait határa menti elhagyatottá vált olajvároskába. Még mindig jönnek a menekültek? kérdezte Martin. Alig-alig, ingatta fejt fejét Spárki. Bár azért szivárognak. A nagy roham már lefutott, tovább is mentek. Az országúton érkezők többsége asszony és gyerek érvényes útlevéllel. Az irakiak átengedik őket csak, hogy megszabaduljanak tőlük. Szép kis dolog. Ha kuvaiban én diktálnék, igyekeznék a külföldiektől is megszabadulni. És néhány indiai is átjut. Az irakiak láthatólag nem törődnek velük. Nem bölcs dolog. Az indiaiak ugyanis bőséges információval szolgálnak. Néhányukat sikerült is rávennem, hogy forduljanak vissza, és vigyenek üzenetet az embereinknek odárt. Be tudtál szerezni mindent, amit kértem? Mhm. Uh -huh. Ez a Gray egetföldet megmozgathatott. Ahol még tegnap érkeztek meg egy szaudi felségjelű teherautón. Mindent elrejtettem a hálószobában. Ma este együtt vacsorázunk azzal a fiatal pilótával a Kuwaiti légierőtől, meséltem róla neked. Azt állítja, vannak kapcsolatai odát, megbízható emberek, akik a segítségünkre lehetnek. Martin felmordult. Jobb, ha nem látja az arcomat. Megesett, hogy lelövik. Sparky egy pillanatra elgondolkodott. Igazad van. Sparky ló bérelt villája, Martin benyomása szerint nem is volt olyan rossz. Az Arameo olajkoncern egyik amerikai vezetőjé volt, akit Kávzsiból septiben zarámba irányítottak. Martinnak szükségtelen volt firtatnia, mi keresni van Sparky lónak ebben az Isten háta mögötti térségben. Nyilvánvalóan őt is kölcsönkérte a Century House, és feladata ezek szerint abban állt, hogy a délfelé szivárgó menekülteket feltartóztassa, s amennyiben beszélni hajlandók, kifaggassa őket arról, mit láttak és hallottak oda át. gyakorlatilag elnéptelenedett, eltekintve a Szaudi Nemzeti Gárda katonáitól, akik védelmi állásokba ásták be magukat a városban és környékén. Itt ott azért én felgett néhány vigasztalan ábrázatú Szaudi, és a piac tér gyérszámú árusainak egyikétől, aki nem akart hinni a szemének, hogy bevőjakat, Martin beszerezte a szükséges ruhákat. Augusztus közepén még zavartalan volt az áramszolgáltatás Kávcsiban, ami annyit jelentett, hogy működött a légkondicionálás, a kútban a szivattyú és a bojler. Kényelmesen megfürödhetett volna, de ez ágában sem volt megtenni. Nem mosdott, nem borotválkozott és nem mosott fogat már három napja. Ha Mrs. Gray, riádi háziasszonya netán megérezte a körülötte terjengő egyre erősödő bűzt, ami biztosra vehető, jó neveltsége megakadályozta abban, hogy szóvá tegye. Ami a szájhigiéniát illeti, az étkezések után Martin fogpiszkálóval pucolta ki a fogait. Spárkiló nem furcsálotta a dolgot, minthogy ismerte az okát. A kuvaiti légierő tisztje 26 éves, jóképű fiatalember volt, akit mélységesen felháborított mindaz, ami a hazájával történt. Odaadó híve volt az előzött Al-Szabák király dinasztiának, amely Fát-Szaudi király vendégszeretetét élvezve jelenleg Taif egyik luxusszállójában kapott otthont. Őszintén meghökkent, hogy vendéglátója a leser civil ruhába öltözött brittiszt mellett harmadik vacsora vendégként egy arabot pillantott meg szennyes, piszkos fehér galabijában, fejé mintás kúfiával, amelynek egyik lelógó vége arcának alsó felét kereszben elfötte. Ló bemutatta őket egymásnak. Maga tényleg angol? Ámuldozott a fiatalember. ember. Megmagyarázták neki, miért visel Martin ilyen öltözéket, és miért akart el az arcát. Al-Kalifa százados bólintott. Elnézést kérek, úr, most már mindent értek. Beszámolója világos és közérthető volt. Augusztus 1-én este felhívták otthonában, és közölték vele, sürgősen jelentkezzék állomás helyén az Amádi légibázison. Az éjszaka folyamán tisztásaival együtt hallotta a rádió híradását az ország északi határán beüzöllő ellenséges seregről. Hajnalra a Skyhawk vadászgépekből álló repülőszázaduk már feltankolt, felfegyverkezett és készen állt a felszállásra. Az amerikai Skyhawk, bár korán sem tartozik a legmodernebb gépek közé, szárazföldi támadásoknál mégis hasznosnak bizonyulhat. Az iraki MG 23 as 25-ös és 29-es vagy a francia gyártmányú gépekkel reménytelenül venné fel a versenyt, de a százados harci bevetései alkalmával szerencsére eddig egyes sem találkozott. A keresett célpontokra viszont nem sokkal pirkadat után a főváros északi negyedében lelt rá. Az egyik tankot telibe találtam a rakétámmal, mesélte tüzesen. Biztosan tudom, mert láttam, amint kigyúllott. Aztán már csak géppuska lövedéken maradt, így hát megközelítettem a mögöttük jövő teherautókat. Az elsőt el is találtam, az árokba kanyarodott és felborult. Akkor már kifolytam a lőszerből, így hát visszatértem. De Amádi térségében az irányító utasított minket, hogy repüljünk tovább a déli határ felé és mencsük a gépeket. Épp annyi üzemanyagon maradt, hogy elérjem zaránt. Tudja, több mint 60 gépünket sikerült átmenekíteni. Skyhawk és Mirás típusúakat, Brit Hawk oktatógépeket meg gazel, puma és szuperpuma helikoptereket. Én most innen fogok harcolni, és ha a hazám felszabadul, visszatérek. Mit gondol, mikor kezdődik a támadás? Spárki lopva elmosolyodott. Ez a fiú olyan irigylésre méltóan naív. Attól tartok nem egy hamar. Legyen türelemmel. Meg kell tennünk a szükséges előkészületeket. Meséljen inkább az apjáról. A pilóta édesapja a jelek szerint dúsgazdag kereskedő volt, a királyi család hűséges híve, az ország egyik előkelősége. Be fog -e hódolni a megszálló erőknek? kérdezte Ló. Az ifjú Al-Kalifa hevesen felcsattant. Soha, soha! Bármit hajlandó lesz megtenni, hogy támogassa a felszabadító mozgalmat. Tekintete kérdően siklott a kockás kendő fölött reál meredő fekete szemekre. Felkeresi az apámat? Megbízhat benne. Talán, felelte Martin. Átadna neki üzenetet tőlem? Septiben néhány sort vetett egy papírlapra, majd odaadta Martinnak. Elköszönt és visszaindult zarámba, Martin pedig a hamutartóban elégette a levelet. Semmi kompromittálót nem vihet magával Kuvait városába. Másnap reggel ló segítségével bepakolták a megszerzett holmit a hátójába, hátuljába, és útnak eredtek délfelé, egészen Manifáig, majd nyugatnak fordultak a Tapline úton, amely az iraki határral párhuzamosan fut a Szaudorábiai oldalon. A Tapline elnevezés a transzarábiai csővezetékre, Tap utal, az út ugyanis ahhoz a vezetékez vitt, amely oly sok nyersolajat szállított a nyugatnak. Néhány hónap múlva a taplina úta történelem eddigi legnagyobb szárazföldi, katonai armadájának legfontosabb szállító útvonala lett. 400 ezer amerikai, 70 ezer brit, 10 000 francia, valamint 200 ezer szaudi és más arab katona vonult végig rajta déli irányból Irak és kuvait felé. De ezen a napon egy lélek sem járt rajta. Néhány kilométer után a dzsip ismét északra fordult a szaudi-kuvaiti határ irányába, csak hogy más helyen, a szárazföld belsejéhez közelebb. A szaudi oldalon Hamadijat legyekkel belepet Sivatagi falujának közeléből vezet a legrövidebb út a határtól Kuvait fővárosába. A riádi irodába Julian Grane-nek küldött műholdfelvételek tanúsága szerint az iraki csapatok zöme közvetlenül a határnál, de inkább a tengertfar felé összpontosult. Minél jobban távolodott az ember a szárazföld belsője felé, annál elszortabbá váltak az előretolt iraki állások. Erőiket főként az öbölmenti Nuávisib átkelőhely és a tőle 65 kilométerre a szárazföld belsője felé eső Vafra határállomás között tömörítették. Hamatidzsad falu 160 kilométerrel beljebb a sivatagban feküdt, mint egy beékelődve abba a hurokba a határvonalán, amely lerövidítette az utat Kuwait városába. A Martin által kért tevéket a falun kívül egy kisebb farmon kapták meg, egy nyúlánk ereje teljében levő nőstényt és egy kicsinyét, egy krémszínű, bársonyosorú, szelit tekintetű és láthatólag még szopásban lévő teveborjut. Ha majd felnő, ugyanolyan makacs természetű lesz, mint a fajtája, de most még nem az. Minek a borjú, érdeklődött ló, miközben a dzsibben ülve figyelték a karámban levő állatokat. Ez csak álca. Ha bárki bármit kérdez, a sulai bíja melletti tevefarmra viszem eladni. Ott jobb árat adnak érte. Kiszállt a dzsibből, és szandálos lábán nesztelenül tovább lépdelt, hogy felébressz a viskója árnyékában bóbiskoló tevehajcsárt. A két férfi a porban ücsörögve fél óra hosszat alkudozott az állatok árán. A sötét arc, a foltos fogak és a borostás ábrázat láttán, amint Martin koszos lebernyegében, izzadságtól bűzösen ült előtte a homokban, a tevehajcsárnak eszébe sem jutott, hogy nem egy Beduín kereskedő veszi meg két pompás tevéjét. Megkötötték az alkut, és Martin kifizette az összeget egy köteg szaudi dináros bankjegyből, amelyet lótól kapott, és a biztonság kedvéért egy ideig a hón alatt szorongatott, hogy kisébb bepiszkolódjék. Azután másfél kilométert vezette az állatokat, s csak akkor állt meg, amikor a homokdűnék már eltakarták a kíváncsi szemek elő. Ló hamarosan út elérte a dzsippel. Ló egész idő alatt néhány száz méterre volt a tevehajcsár karámjától, és figyelte őket. Bár jól ismerte az arab félszigetet, sohasem dolgozott még együtt Martinnal, s a látottak őszintén lenyűgözték. Ez az ember nem csupán szílelt, ahogy arab. Amint lecsusszant a dzsippről, minden ízében és mozdulatában bedújná vált. A szló nem is tudhatta, hogy előző nap Kuwait városában két brit mérnök szökést kísérelve elhagyta a lakását. Tetőtől tapig fehér lebernyekbe voltak öltözve, fejükön a szokásos gutrával. Már a feleutat megtették 15 méterre parkoló autójukig, mikor egy utcagyerek rájuk szólt. Hiába bújnak a rabruhába, a járásukattól még angol marad. A mérnökök erre visszasiettek a lakásba, és jobbnak látták ott maradni. A napon izzadva, de biztonságban a fűrkész tekintetektől, amelyek netán furcsálták volna, hogy egyesek a nap legforróbb szakában ilyen dolgokkal foglalhatoskodnak, a két eszélyes tiszt átrakotta a holmit a nőstény tevekét oldalán lógó málhás kosarakba. Az állat négykézlábra ereszkedett a porba, tiltakozva a töblet ellen prüszkölt és vicsorított a két férfira, akik szorgosan munkálkodtak rajta. Az egyik bugyorba 90 kg szemtex háró banolnyak került, két kilós adagokban rongyba bugyolába, Tetejére vászonzsákokban babkávé, arra az esetre, ha netán egy iraki katona kíváncsian beletulna. A másik bugyorban géppisztolyok, lőszer, gyutacsok és kézigránátok tűntek el, valamint Martin kisméretű, de nagy teljesítményű adóvevő készüléke az összecsukható parabolanten a tányérral és nikkel kadmium tartalék akkumulátorokkal. Ezeket is gondosan befették kávézacskókkal. Mikor mindennel végeztek, Ló megkérdezte. Szükséged van még valamire? Nem köszönöm, ez minden. Naplementéig itt maradok, felesleges tovább árakoznod. Ló feléje nyújtotta a kezét. Sajnálom, ami a Brekomban történt. Martin kezet szorított vele. Ne magad, túléltem. Ló kurtán felnevetett. Igen, ez a mi fajtánk. A rohadt életbe túléljük. Sok sikert, Mike. És elhajtott. A teve unottan forgatta a szemét, felböfögött, visszaeklendezett egy adagot, és kérőcni kezdett. Bória, miután sikertelenül próbált meg hozzáférni az emlőkhöz, anyja mellé kucorgott. Martin neki támaszkodott a teve kúfiát arc elé húzta, és átgondolta az elkövetkezendő napokat. A sivatagban nem akadt problémája, az elfoglalt kuvait főváros forgatagában annál többre számíthat. Vajon milyen szigorúak az ellenőrzések, mennyire sűrűk az úttorlaszok, milyen éberek az ott szolgálatot teljesítő katonák? A Szent felajánlotta, hogy megpróbál hamis papírokat szerezni neki, de Martinál utasította. Nincs kizárva, hogy az irakiak kicserélték a személyi igazolványokat. Bízott benne, hogy a szerep, amit választott, egyik a legjobbaknak az arab világban. A beduinok kedvük szerint jönnek-mennek. Nem szállnak szembe az inváziós erőkkel, hiszen sokfélével találkoztak már. Szaracénokkal és törökökkel, kereszteslovagokkal és templomosokkal, németekkel, franciákkal, britekkel és egyiptomiakkal, izraeliekkel és irakiakkal. Mindannyiukat túlélték, mert távol tartották magukat mindenféle politikai és katonai ügytől. Számos rezsim tett kísérletet a civilizálásukra, többnyire sikertelenül. Fád, Saudorábia királya, elrendelve, hogy minden állampolgára házzal kell, hogy rendelkezzék, takaros falut építetett Eszkán néven és mindenféle modern létesítménnyel felszerelte, úszómedencével, vécékkel fürdőszobákkal, folyóvízzel összefogdostak néhány Beduint és letelepítették őket. Először is kiitták az úszoda vizét, oázisnak hitték, a belső udvaron végezték a szükségüket, eljátszadoztak a csapokkal, aztán odébbáltak, udvariasan értésére adva uralkodójuknak, hogy jobb szeretnek a csillagos ég alatt hálni. Eszkánt rendbehozták, és később az öbölváság idején az amerikaiaknak adott otthont. Martin sejtette, hogy probléma a termetéből adódhat. Magassága meghaladta a 180 centit, márpedig a beduinak többsége ennél jóval alacsonyabb. A betegségek és a rossz táplálkozás évszázadai legtöbbjüket betegessé és satnyává tették. A sivatagban talált vizet meg kell inni, embernek, kecskének vagy tevének. Martin ezért került a tisztálkodást. A sivatag romantikája jól tudta, kizárólag a nyugatiak képzeletében létezik. Nem rendelkezett személyazonossági papírokkal, de ez nem számított. Egyes kormányok megkísérelték ugyan személyi gazolványal ellátni a beduinakat. A vándorló törzsek általában örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, hiszen remek WC-papírhoz jutottak, egy maréknyi homoknál sokkal kellemesebbhez. Egy rendőrnek vagy katonának merő időpocsékolás lenne iratokat követelni egy beduintól, ennek mindkét fél a tudatában van. A hatóságok szempontjából az a fontos, hogy a beduinak nem sok vizet zavarnak. Álmában se gondolná senki, hogy kapcsolatba kerülhetnek a Kuwaiti ellenállási mozgalommal. Marti jól tudta ezt, s remélte, hogy az irakiak is így gondolják. Napnyugtáig átbóbiskolta az időt, azután felszedelőzködött. Élénk hopp, hopp, hopp, nógatására a teve fölállt, megszoptatta borját, aki kötőféken mögéje került, majd útnak eredtek azzal az imbolygó, bizonytalan járással, amely felettébb lassúnak tűnik, mégis hihetetlen távolságokat képes legyűrni. Az anya tevéd bőségesen megetették, megitatták a karámban, napokig nem fog elfáradni. Marti Jócskán Északnyugatra járt rukaifa katonai ellenőrzőpontjától, ahonnan osztott pályás út visz Kuwaitból Szaudarábiába, amikor nem sokkal este 8 óra előtt átlépte a határt. Az éjszaka sötét leplén átszűrődött a csillagok halvány pislákolása. Jobbra tőle a Kuvaiti Manákis olajmező terült el, ahol bizonyára iraki járőrök cirkáltak, ám az előtte elnyúló sivatag kihaltnak tűnt. A térkép szerint 50 kilométert kellett megtennie Sulabijjától a Kuvait külső kerületétől délre fekvő tevefarmokig, ahol Istálóban akarta hagyni az állatait, amíg ismét szüksége lesz rájuk. De előtte még el kell ásnia a felszerelését a sivatagban, és meg kell jelölnie a helyet. Ha csak fel nem tartóztatják, 9 óra múlva még napfelkelte előtt eláshatja. A tizedik órában már a tevefarmoknál kell járnia amikor a manákis olajmező eltűnt a háta mögött, kézi iránytűjével bemérte a céljához vezető egyenes utat. Feltevése szerint az irakiak valószínűleg ellenőrzésük alatt tartják a fő- és mellékutakat, a lakatlan sivatagot viszont nem. Egyetlen menekültse próbálkozna itt átjutni, vagy ellenség keresztül nyomulni. A Tebefarmról napkerte után majd felkéreckedik egy teherautóra, amely a 32 kilométerre lévő főváros szívébe viszi. Magasan felette, a koromfekete égbolton hangtalanú siklott végig a Nemzeti Felderítő Intézet KH-11-es műholdja. Évekkel korábban az amerikai kémműholdak előző típusai elkészítették felvételeiket, majd a kapszulákat bizonyos időközökben műveknek továbbították, hogy azok körülményesen hazajutassák, oda-haza aztán előhívták a filmeket. A 19,5 méter hosszú, egyenként 13.600 kg súlyú KH-11-esek sokkal fejlettebbek. Miután a térségről elkészítették felvételeiket, a képeket automatikusan elektronikus impulzusok sorozatába alakítják, és egy fölöttük elhelyezkedő műholdnak továbbítják. A bonyolult szerkezetű vevőműhold geoszinkron pályán mozog, ami annyit jelent, hogy olyan sebességgel és útvonalon halad az űrben, aminek következtében mindig a Föld ugyanazon pontja felett tartózkodik. Gyakorlatilag tehát lebeg. Ha megkapta a képeket a KH11-től, a lebegő műhold egyenesen lesugározhatja őket. Amerikának, vagy ha a föld görbülete akadályt jelent, átdobhatja anyagát egy űrben keringő másik madárnak, amelyik lejuttatja a képeket az amerikaiaknak. Így módon a Nemzeti Felderítő Intézet a fotografikus információt valódi időben, azaz alig néhány másodperccel a felvételek elkészülte után kapja meg. Ennek értéke különöse háborúban felbecsülhetetlen. A KH-11 például még időben észlelhet egy előre nyomuló, ellenséges konvojt ahhoz, hogy kiadják a parancsot a légicsapásra, amely nyomtanul eltünteti a földszínéről a teherautókat. S a teherautóban utazó katonák soha nem fogják megtudni, hogyan akadtak rájuk a vadászbombázók. A KH-11-esek ugyanis éjjel-nappal, felhős időben vagy ködben egyaránt működőképesek. Velük kapcsolatban sokszor emlegetnek egy jelzőt, mindent látó. Ez sajnos önámítás. A KH-11 azon az éjszakán Szaud-Arábiából fölé siklott. De nem látta a magányos peduint, amint ellenséges területere lép, s még ha látja is, akkor sem törődik vele. Áthaladt kuvait fölött, és ráállt Irakra. Rengeteg épületet látott, kisebb városnyi méretű ipari létesítményeket Hilla és Tarmia, El Asfar és Tuvalja környékén, de azt már nem láthatta, mi van ezen épületek belsejében. Nem láthatta a készülőfélben levő mérgesgáz tartájait, sem az izotóp elválasztó telepek gázdiffúziós, centrifugáiba szánt uránium hexafluoridot. Tovább haladt északfelé felé, világosan kivéve a felszálló pályákat, autóutakat és hidakat. Jól látta az autóroncs teleped al de nem tulajdonított neki jelentőséget. Észlelte kuadja, Jassira és al ipari központjait Bagdattól Északra és nyugatra, de az ott készülő tömegpusztító fegyvereket nem láthatta. Elhaladt a Jebel Hamrin felett, de nem vette észre az erődöt, Osman Badri mérnök művét. Csupán egy hegyet látott a hegyek között, hegyi falvakat más hegyi falvak szomszédságában. Majd Kurdisztánon áthaladva Törökország fölött folytatta útját. Mike Martin fáradhatatlanul baktatott tovább Teveháton Kuwait városa felé. Önkéntelenül is elmosolyodott, felidézve azt a jelenetet, amikor az Abu Zhabi sivatagban a Land rover visszatérőbe hirtelen egy kövérkés amerikai hölgyel találta szemben magát, aki fényképezőgépére mutatva hangos klikk-klikk kiáltásokkal próbált szót érteni vele. A megállapodások szerint a medúza bizottság előkészítő összejövetelére a kabinetiroda alatti egyik teremben került sor a Whitehallban. E döntés abból a meggondolásból született, hogy az épület biztonságos, a lehallgató készülékek szempontjából rendszeresen átvizsgálják, bár mostanában az oroszok feltűnően barátságos magatartása arra engedett következtetni, hogy esetleg felhagytak eme fáradtságos praktikákkal. A terem, ahova nyolc vendéget bevezették, két szinttel a földszint alatt helyezkedett el. Teri Marti hallott már a bombabiztos, poloskamentes szűk kis helyiségekről, ahol a cenotapfal szemközti ártatlan épületön mélyén, teljes diszkréció közepette lehetett megvitatni a legkényesebb államügyeket. Az elnöki tisztet ször Paul Spruce töltötte be egy finom modorú és tapasztalt bürokrata a kabinet állandó helyettes államtitkárának minőségében. Udvarjasan bemutatkozott, majd sorra bemutatta egymásnak a jelenlévőket. Az amerikai nagykövetséget és ezáltal az Egyesült Államokat a helyettes katonai Attasé és Harry Sinclair képviselte, egy élesesű és tapasztaltiszt lengliből, aki az elmúlt három évben a CIA londoni irodáját vezette. Sinclair magas, ösztövér férfi volt, szeretett Vidzakóba járni, gyakran megfordult az operában és nagyszerűen kijött brit kollégáival. Biccentett, és szemével teljesen intett Simon aki ez egyszer már volt szerencséje az Egyesített Hírszerzési Bizottság egyik ülésén, ahol a CIA állandóan képviselteti magát. Sinclair feladata az volt, hogy lejegyezzen bármilyen érdeklődésre számottartó megjegyzést, ami a brit tudósok szájából elhangzik, és aztán továbbítsa az információt Washingtonba, ahol a Medúza Bizottság lényegesen nagyobb létszámú amerikai szárnya szintén ülést tartott. Az összegyűlt információkat a kutatás során folyamatosan egybevetik, összehasonlítják, hogy megállapíthassák, mennyi a valószínűsége annak, hogy Irak tömegméretű veszteséget okozhat a szövetségeseknek. Két kutató érkezett Aldermastonból, a Berkshiri fegyverkezési kutatóintézetből. Nevükből előszeretettel hagyják el a nukleáris szócskát, ám bár tevékenységük főként erre irányul. Rájuk hárult az a feladat, hogy az Egyesült Államokból, Európából vagy bárhonnan szerzett értesülésekből továbbá a feltételezett iraki nukleáris kutató létesítményekről készült légifelvételek alapján kikövetkeztessék, vajon milyen messzire jutott Irak abbéli törekvésében, hogy megszerezze a saját atombomba előállításához szükséges technológiát. Jelen volt két másik tudós is Porton Downból, egyikük kémikus, másikuk bakteriológiával foglalkozó biológus. Porton Down-t a baloldali sajtóban gyakran éri az a vád, hogy vegyi és bakteriológiai fegyverek brit felhasználását célzó kutatásokkal foglalkozik. Vizsgálódásai valóban évek óta arra összpontosulnak, hogy ellenszereket találjon a harcigáz és a bakteriológia hadviselés különféle formáival szemben, amelyeket a brit vagy szövetséges csapatok ellen valaki bevethet. Márpedig kész lehetetlenség bárminek is kifejleszteni az ellenszerét anélkül, hogy először magát a mérget vennénk tüzetes vizsgálat alá. A két porton downy szakember tehát birtokában volt, természetesen szigorú biztonsági intézkedések közepette, néhány kifejezetten föltelmes anyagnak. De hát ugyanezt mondhatta el magáról akkor, augusztusban Saddam Hussein is. A különbség csupán annyi volt, hogy Nagy-Britanniának nem állt szándékában bevetni az ilyesmit az irakiakkal szemben, még Husseinről ugyanezt már nem lehetett biztonsággal állítani. A szakemberektől azt várták, hogy az elmúlt években az Irak által vásárolt kémiai anyagok listája alapján következtetéseket vonjanak le a tekintetben, hogy az ország mivel rendelkezik, milyen mennyiségben, mennyire veszélyes anyagok ezek, és mire használhatók. Tanulmányozniuk kellett továbbá iraki gyárakról és létesítményekről készült légifelvételek tömkelegét, vajon bizonyos épületek nagysága és formája, sugárfertőtlenítő berendezések, kiáramlás semlegesítők, nem árulkodik-e arról, hogy ott mérges gázgyár működik. Nos, uraim, fordult szőrpól a négy tudóshoz, a munka oroszlán része önökre vár. Mi minden tőlünk telhető segítséget és támogatást megadunk. Itt van a kezemben két dosszényi felderítési anyag, amely külföldi embereinktől, követségi alkalmazottaktól, kereskedelmi kirendeltségektől és ö, titkos hírszerzőinktől mostanáig beérkezett. A kezdeti lépések. Az első eredmények, amelyek az elmúlt évtized folyamán Iraknak kiadott exportengedélyek vizsgálatából származnak, és szükségtelen mondanom, hogy olyan kormányoktól, amelyek most irányunkban felettébb készségesnek mutatkoznak vizsgálódásainkat a lehető legszélesebb területre igyekeztünk kiterjeszteni. Utalás történik itt a vegyi anyagok, építőanyagok, laboratóriumi felszerelések, speciális műszaki termékek exportjára, szinte mindenre, kivéve az esernyőket, hímzőfonalat és gyermekjátékokat. E kiviteli termékek némeike, meg lehet többsége, valószínűleg egy fejlődő ország békés célokat szolgáló, teljesen hétköznapi beszerzésének fog bizonyulni, és már előre elnézésüket kérem, ha a vizsgálatok utólag esetleg merő időpocsékolásnak fog tűnni. Nyomatékosan felhívom azonban a figyelmüket arra, hogy ne csupán a tömegpusztító fegyverek előállításához szükséges speciális beszerzésekre összpontosítsanak, hanem a kettős felhasználhatóságú termékekre is olyan árukra, amelyek az állítólagos céltól eltérően más célokra is alkalmazhatók vagy átdolgozhatók. Most pedig úgy hiszem, amerikai kollégáinknak is van mit letenniük az asztalra. Sörpól az egyik dossziét a portondáuni szakembereknek, a másikat az áldermastoniaknak nyújtotta. A CIA embere ugyanígy kiosztotta a nála levő két dossziét. A megilletődő tudósok hüledezve meredtek az előttük tornyosuló irathalmazra. Igyekeztünk, magyarázta tovább Sörpól, minimálista csökkenteni az átfedéseket saját anyagunk és az amerikaiaké között. Ennek ellenére mégis előfordulhatnak ismétlődések. Még egyszer elnézésüket kérem. Öné a szó, Mr. Sinclair. Ellentétben a Whitehall köztisztviselőjével, aki terjengősségével csak nem álomba szenderítette a tudósokat, a CIA főrezidenset célra törően és tártszerűen beszélt. Az a helyzet, uraim, hogy ki kell penderítenünk onnan ezeket a gazembereket. Ez a stílus jobban illett a tárgyhoz. Sinclair úgy beszélt, amilyennek általában az angolok képzelik az amerikaiakat, nyíltan, mindenféle finomkodás nélkül. Azok négyen feszült figyelemmel követték minden szavát. Ha erre sor kerül, először is beindul a légierőnk. Önökhöz hasonlóan mi is a lehető legkisebb veszteséggel akarjuk megúszni. Megtámadjuk tehát a gyalogságukat, az ágyóikat, a tankokat és repülőgépeket. Szétbombázzuk az rakéta rakitaindító állomásokat, a kommunikációs rendszert, a parancsnoki központokat. De ha Szaddám tömegpusztító fegyverekhez nyúl, iszonyatos pusztítás végezhet a sorainkban. Ezért két dolgot kell megtudnunk. Egy, mivel rendelkezik? Ha tudjuk, felszerelkezünk gázálarccal, villámzáras köpennyel, vegyi ellenszerrel. 2. hova az ördög betette őket? Ekkor ugyanis célba vesszük a gyárakat és a raktárcsarnokokat, megsemmisítjük mielőtt még használná. Tanulmányozzák hát a fényképeket, használjanak nagyítót, keressék az árulkodó jeleket miközben felkutatjuk és kikérdezzük a vállalkozókat, akik ezeket a gyárakat megépítették neki, a szakembereket, akik a belső felszerelést végezték. Ez sokat segíthet, de nincs kizárva, hogy egy új helyre telepítettek. Úgyhogy megint csak önökre számíthatunk, az elemzőkre. Rengeteg életfodok kockán dobjanak be mindent. Azonosítsák nekünk a tömegpusztító fegyverek létesítményeit, mi lecsapunk és szarrá bombázzuk őket. A négy tudós le volt nyűgözve. Feladatot kaptak, és pontosan tudták, mit várnak tőlük. Szőr Pól arcvonásai enyhe megütközésről árulkodtak. Igen, nos, meg vagyok győződve róla, hogy minnyájára rendkívül hálásak vagyunk Mr. Sinclairnek a kimerítő ö, magyarázatáért. Javasolhatom, hogy akkor jöjjünk össze megint, ha Aldermastoni vagy Portondowni kollégáink találtak valamit? Simon Paxman és Terry Martin a meleg augusztusi napsütésben lassan bandukoltak végig Whitehallon ki a Parliament a teret most is zsúfolásig megtöltötték a turista buszok. A két férfi talált egy üres padot Winston Churchill márványszobra közelében, amely barátságtanú bámult le az előtte csoportosuló arcátlan halandókra. Látta a legfrissebb híradásokat Bagdadból? kérdezte Paxman. Természetesen. Saddam Hussein aznap ajánlotta fel, hogy kivonul kuvaitból, ha Izrael is kivonul a megszállt övezetekből, Szíria pedig Libanonból. Világos kísérlet az összekapcsolásra. Az ENSZ kapásból elutasította. A biztonsági tanács sorba hozta meg határozatait Irak kereskedelmének, olajkivitelének, pénzügyi tranzakcióinak, légi közlekedésének és egyéb forrásainak embargójáról. Eközben az inváziós csapatok folytatták a módszeres pusztítás kuwaitban. Valami fontos? De hogy csupán a szokásos hőzöngés. Előre látható volt. Minden a közönségnek szól. A PFS-nek persze tetszett, ez minden de nem látni mögötte koncepciót. Van egyáltalán Saddamnak koncepciója? kérdezte Pexman. Mert ha van, senki sem tud rájönni. Az amerikaiak szerint egyszeren őrült. Tudom, tegnap este láttam Busta tévében. Tényleg őrült ez a Saddam? Nem, csak ravasz. De akkor miért nem nyomult tovább délnek a szaudi olajmezőkre, amíg lehetősége van rá? Az amerikai haderő felvonulása csak most kezdődött, a miénk szintén. Az öbölben csak néhány század meg repülőgép anyahajó állomásozik. Szárazföldi csapatok alig. A légerő önmagában képtelen lenne megállítani. Az a nemrégiben kinevezett amerikai tábornok. Schwarzkopf segítette ki Martin. Norman Schwarzkopf. Igen, így hívják a fickót. Számításai szerint kerek két hónapot vesz igénybe, amíg rendelkezésére fog állni a megfelelő haderő, amely megállítja és visszaveri a széleskörű inváziót. Hát akkor miért nem támad most? Mert az egyelő lenne azzal, hogy megtámad egy másik arab államot, amelyen nincsenek vitás kérdései. Szégyent hozná rá. Ellene fordítaná az arab világot. Ellent mond civilizációs szabályaiknak. Márpedig Szaddám az arab világ kormányzására tör, elismerésre ájtózik, nem gyűlöletre. Mégis bevonult Kuwaitba, vetette ellen Pexman. Az más. Hivatkozhat arra, hogy csupán az imperialisták igazságtalanságát korrigálta, hiszen Kuwait történelmileg mindig is Irakhoz tartozott. Nehru is ezt tette, mikor bevonult a Portugál Goába. Ugyan már, Teri, Saddam azért rohantele Kuwaitot, mert a tönk szélén áll, minnyáján tudjuk. Igen, a valódiok ez. De a hangoztatott indok szerint Irak csak jogos területeit szerezte vissza. Nézze, mindenütt a világon ez történik. India elfoglalta Goát, Kína Tibetet, Indonézia kelettimort. Argentína is próbálkozott a Falkland szigetekkel. A hivatkozási alap minden esetben egy jogos területrész visszahódítása. Tudja, az ilyesmi rendkívül népszerű odahaz az állampolgárok körében. Miért fordul mégis ellen a többi arab állam? Mert úgy vélik, ezt a húzását nem úszza meg szárazon, érvelt Martin. Tényleg nem fogja. Ebben igazuk van. De csak is az Egyesült Államok, és nem arab testvérei miatt. Ha ki akarja vívni az arab világ elismerését, Amerikát kell megaláznia, nem arab szomszédait. Járt már Bagdadban? Mostanában nem, vallotta bepexben. Tele van szaddamot ábrázoló plakátokkal, egy sivatagi harcos fehér lovon kivont karddal. Ez persze üres pózolás, ez az ember útszéli bandita. De hát ő ilyennek látja magát. Paxman felállt. Ez mint túlságosan elméleti teri. De azért hálás vagyok a meglátásaért. A probléma csak az, hogy nekem konkrét tények kellenek. Minden esetre nehéz elképzelni, mi módon tudná Amerikát megalázni. A jenkik erőfölényben vannak, a csúcs technológia a kezükben. Ha elkészültek, egyszerűen rárontanak, és szétlövik a légierejét meg a hadseregét. Teri Martin hunyorogva tekintett fel a napfényes égboltra. Az áldozatok, Simon. Amerika sok mindent elvisel, de nem engedhet meg magának súlyos véráldozatokat. Saddam megteheti. Az emberi életnek az ő szemében nincs értéke. De még nincs elég amerikai a térségben. Erről van szó. Ahmed L. Khalifa rolls royce az irodaépület homlokzata elé gördült, amely az angol és az arab felirat tanúsága szerint az Al Khalifa Trading Corporation LTD székhelye volt, majd szép halkan megállt. Vezetője egy tagbaszakadt sofőri és testőri teendőket is ellátó férfi kiszállt, és a kocsi hátsó ajtajához sietett, hogy kitárja gazdája előtt. Nem volt valami bölcs dolog a rolls royce ám a kuvaiti milliómos mereven elhárította az összes figyelmeztetést, miszerint ajánlatosabb lenne volvó jönnie, nehogy felszítsa az útorlaszoknál út áldogáló iraki katonák haragját. Pusztuljanak el a pokolfenekén, morogta reggeli közben. Az Andalusz luxus negyedében, a fallal övezett kertben álló pazar rezidenciától, a Samiai irodaházakig voltaképpen eseménytelen volt az autóút. Tíz nappal az invázió után az iraki köztársasági gárda kiképzett hivatásos katonáit visszavonták Kuvoit városából, és helyüket a népi hadsereg gyülevész hadafoglalta el. Ha az előbbieket gyűlölte, az utóbbiak iránt csak megvetést érzett. Az első néhány nap alatt a gárda katonái kifosztották a várost, méghozzá módszeresen és megfontoltam. Látta, amint bementek a Nemzeti Bankba, és elhurcolták az ország fedezetét képező 5 milliárd dollár értékű aranyrudakat. Mindez nem személyes nyereségvágyból történt. Az aranyrudakat konténerekbe, majd így lepecsételve teherautókra rakták és Bagdadba vitték. Az aranypiac újabb 1 milliárd dollár nyereséget jelentett tömör aranytárgyak formájában, amelyek ugyanezt az utat tették meg. Az ellenőrző pontoknál a fekete barátjaikről és kultúrát viselkedésükről felismerhető gárdakatonák szigorúan és gyakorlottan tették a dolgukat. Aztán teljesen váratlanul térre vezényelték őket, hogy a szaudarábiával arábiával nemzetközi határszakaszon vegyék fel állomás helyeiket. Helyüket a népi hadsereg zilárd külsejű, borotvállatlan, szeretvedett és éppen ezért kiszámíthatatlan és veszélyes katonái foglalták el. Egyre gyakoribbá váltak a gyilkosságok, ha egy kuvaiti ellenkezett, hogy átadja a karóráját vagy a kocsiját. Augusztus közepén a hőség perzselbe tűzött le a városra. Az iraki katonák felszagadták az utcaköveket és az ellenőrzésük alá tartozó utcákban hevenyészet, kőkaibákat építettek, hogy árnyékba húzódjanak. Csak hűs hajnalokon és este felé merészkedtek elő, hogy katonásdit játszanak. Zaklatták az állampolgárokat, s miközben állítólag csempészáró után kutattak a megállított gépkocsikban, ennivalót és vagyontárgyakat zabráltak. Al-Kalifa úr szeretett már reggel 7 órakor az irodájában dolgozni, Tíz óra körül viszont, amikor a napheve már erősen érződött, akadálytanul haladhatott el a népi hadsereg katonáit rejtő kőépítmények mellett, anélkül, hogy bárki is feltartóztatta volna. Két ápolatlan külsejű katona fedetlen fővel, még úgy, ahogy tisztelgett is a Rolls azt hitték valami iraki fejeső benne. Ez persze nem mehet így sokáig. Valamelyik disznó előbb-utóbb puskával kényszeríti arra, hogy átadja az autót. És akkor mi van? Miután hazazavarták ezt a csőcseléket efelől nem gyötörte kétség, csak azt nem tudta hogyan, vesz majd egy másikat. Vakító fehér galabijában lépett ki a járdára, a gutra könnyű gyors szövete, amelyet kettős fekete zsinór szorított a fejéhez, az arcába hullott. A sofőr becsapta az ajtót, majd ismét megkerülte a kocsit, hogy a vállalat parkolójába vigye. Alamizsnát, Szadzsidi, alamizsnát, már három napja nem ettem. Al-Kalifa alig vette észre a bejárat közelében a járdán guggoló alakot, aki láthatólag elbóbiskolt a napon. Megszokott látvány ez bármely közelkeleti városban. Az illető rögtön mellette termet, egy Bedouin koszos köntösben, és esdeklően nyújtotta felé a kezét. A testes sofőr öles léptekkel közeledett a Rolls-Royce felől, hogy szitokáradat kíséretében elkergesse a koldust. Ahmed Al-Kalifa azonban egyetlen mozdulattal leintette. Gyakorló muzumán lévén igyekezett tartani magát a Szent Korán tanításaihoz, és ezek egyike arra intett, hogy az ember lehetőségeihez mérten nagylelkűen segítsen a rászorulókon. Vigye a kocsit a parkolóba, utasította a sofőrt. Köntösének oldalsebéből előhúzta a tárcáját, és kivett belőle egy tíz dináros bankjegyet. A Beduín kétkézzel kézzel fogadta az alamizsnát, jelezvén, hogy jótevője adománya oly értékes, hogy csupán két kézzel bírja el. Sukrán és sukrán! – Majd anélkül, hogy hanglejtésén változtatott volna, hozzáfűzte. Amint az irodájába ér, küldjön értem, híreim vannak délről a fiától. Az üzletember egy pillanatig azt hitte, nem jól. A beduin lassan tovább a járdán, miközben a ruhájába rejtette a bankjegyet. Al-Kalifa belépett az irodai épületbe, üdvözlésképpen odabicentett a portásnak, és egyfajta kábulatban ment fel a legfelső emeleten lévő szobájába. Helyet foglalt az íróasztalánál, egy pillanatra eltűnődött, majd megnyomta a házi telefon gombját. Odakint a járdán egy bedúi nőcsörög. Beszélni szeretnék vele. Kérem küldje fel! A személyi titkárnője arra gondolt, főnöke netem meghibbant, ennek nem adta tanújelét. Midőn öt perccel később betessékert a bedúint az iroda hűvesébe, csupán kényesen felvont orra jelezte, mit tart a főnöke szokatlan vendégét körüllengő illatról. Miután a titkárnő távozott, az üzletember helye kínált a látogatóját. Azt mondta, találkozott a fiammal? kérdezte rögtön. Felmerült benne, hogy a Beduin esetleg egy még bőkezűbb alamisna reményében kért bebocsátást. Igen, Mr. al -Khalifa. Két nappal ezelőtt beszéltem vele Kávcsiban. A Kuwaiti milliomos szíve nagyot dobbant. Két hete már, hogy semmit sem hallott felőle. Csak közvetve jutott a tudomására, hogy egyetlen fia az invázió reggelén felszállt az Amádi légibázisról, és attól kezdve semmi. Nem volt egyetlen ismerőse, aki tudta, mi történt vele. Azon a napon, augusztus másodikán nagy volt az űrzavar. Üzenetet hozott tőle? Igen, Sajiddi. Al-Kalifa kinyújtotta a kezét. Kérem, adja ide, busásan meghalálom. A fejemben van. Nem hozhattam magammal papírokat, tehát betanultam. Értem. Akkor hát mondj el, mit üzent. Mike Martin szóról szóra elismételte a Skyhook pilóta által írt egyoldalas levelet. Drága apám! Megtévesztő külseje ellenére az előtted lévő ember angol katonatiszt. Al-Kalifa döbbenten rászkodott össze, és elképedve meret Martira, mint aki csak nehezen hisz a szemének és a fülének. Titkos küldetéssel érkezett kuvaidba. Most, hogy már tudod, az élete a kezedben van. Könyörgök, bízzál benne, ahogy mostantól neki is bíznia kell benned, hiszen a segítségedre szorul. Biztonságban is jól vagyok a szaudi légierő zaráni bázisán. Eddig egybevetésem volt az irakiak ellen kilőttem egy tankot és egy teherautót. A királyi szaudi légierő kötelékében fogok repülni, amíg csak hazán fel nem szabadul. Naponta imádkozom Allahhoz, hogy hamar elröpüljön az idő, míg visszatérhetek és újra átölelhetlek apám. Szerető fiad, hálid! Martin elhallgatott. Ahmed al-Kalifa fölállt, az ablakhoz sétált és kibámult. Többször is hosszan, mélyen felsóhajtott. Miután kisé összeszedte magát, ismét helyet foglalt az íróasztalnál. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Miben lehetek a segítségére? Kuvait megszállása nem órák vagy napok kérdése. Hónapok is eltarthat, ha csak Szaddám Hussein nem sikerül rábírni, hogy kivonuljon. Hát az amerikaiak nem jönnek hamar? Az amerikaiaknak, angoloknak, franciáknak és a koalíció többi részének a hadereje felvonultatásához időre van szüksége. Szaddám a világ negyedik legnagyobb állandó hadseregével rendelkezik, több mint egymillió katonával. Egy része egy gyülevész népség, de nem az összes. A megszálló csapatokat nem lehet egy maroknyi katonával elzavarni. Hát jó, értem. Addig is úgy gondoljuk, hogy minden egyes iraki katona, tank vagy ágyú, amelyet a megszálló erőkből le tudunk kötni, nem vedhető be a határon. Maga ellenállásról beszél, fegyveres ellenállásról, visszavágásról, szakította félbe Al-Kalifa. Néhány vakmerő kölyök már megpróbálta. Rálőttek az iraki járőrökre. Úgy lepuffantották őket, akár a rühes kutyákat. Igen, valóban ellenállástól beszélek. Azok bátor fiúk voltak, de ostobák. Mindennek megvan a maga módja. Nem az a cél, hogy szászámra gyilkoljunk, vagy minket lőjenek le. A lényeg, hogy állandó rettegésben tartsuk az iraki megszálló sereget, hogy mindig féljenek, hogy kísérniük kelljen a tiszteket, bárhová mennek, hogy ne alhassanak nyugodtan éjszaka. Nézze, angol barátom, tudom, hogy jó szándék vezérli, de sejtésem szerint maga hozzá van szokva ezekhez a dolgokhoz, és gyakorlata is van bennük. Nekem nincs. Ezek az irakiak kegyetlenek és könyörtelenek, jól ismerjük őket. Ha úgy teszünk, ahogy tanácsolja, brutálisan megtorolják. Olyan ez akár a nemi erőszak, Mr. al Nem Nemi erőszak. Ha egy nőt meg akarnak erőszakolni, vagy rukkapál, vagy megadja magát. Ha enged, akkor bántalmazni fogják, talán ütlegelik, esetleg meg is ölik. Ha tiltakozik, bántalmazni fogják, bizonyára meg is ütik, sőt megölik. Kuvait a nő, Irak a behatoló, ez teljesen világos. De minek az ellenállás? Mert eljön a holnap, és kuvait a tükörbe fog nézni. Az önfia egy harcos képét fogja látni benne. Ahmed al-Kalifa sokáig nézte a sötétarcú, szakálas angolt, azután megszólalt. Az apja is. Allah legyen irgalmas a népemhez. Mit kíván tőlem? Pénzt? Köszönöm, nem. Van pénzem. Valóban volt nála tízezer kuvaiti dinár, kuvait londoni nagykövetétől kapta, aki a Baker Street és a George Street sarkán álló Bank of kuvaitból vette ki az összeget. Házakra van szükségem, ahol ellakhatok. Pontosan a hatra. Nem probléma. Több ezer elhagyott lakás van mindenfelé. Nem lakásokra gondoltam, különálló villákra. A lakásoknál szomszédok is vannak. De senki sem fog zaklatni egy szegény párát aki egy elhagyatott villának viseri gondját. Rendben, megszerzem őket. Aztán személyazonossági iratok kellenek. Eredeti kuvajtiak, Összesen három. Az első egy kuvajti doktornak, a második egy indiai könyvelőnek, a harmadik egy vidékről ingázó piaci árusnak. Meg lesz. Vannak barátaim a belügyminisztériumban. Ha jól tudom, még ők rendelkeznek a személyazonosságit előállító nyomdák felett. De mi legyen a fényképekkel? A piaci áruséhoz kerítsen egy öregembert az utcáról. Fizesse meg jól. Az orvos és a könyvelő fényképéhez válaszon olyanokat az alkalmazottai közül, akik nagyjából hasonlítanak rám, de ne legyen szakáluk. Az itteni igazolványképek egyébként is nagyon silányak. Végül a gépkocsik. Három legyen. Egy fehér kombi, egy négykerék meghajtású jeep és egy régi ütött-kopott furgon. Mindegyik zárható karásban vadonatúj rendszámtáblákkal. Értem, mindenre számíthat. A személyi és a garázskulcsokat hogyan juttassam előhöz? Ismeri a keresztény temetőt? Al-Kalifa összeráncolta a homlokát. Hallottam róla, de még sosem jártam ott. Miért? Sulai Bíjában van, a dzsara felé vezető úton nem messze központi muzulmán temetőtől. Félre kapuján jelentéktelen táblán ez áll: keresztények számára. A sírok többsége libanoni és szíriai, elvétve filipínó és kínai. Jobb oldalon, a legtávolabbi szögletben áll egy kereskedelmi hajó síremléke, egy bizonyos Septoni. A márványlap elmozdítható. Alatta egy kis üreget ástam a homokba. Rejtsa oda a holmikat. Ha valamit üzenni akar, ugyanaz a módja. Hetente egyszer menjen a sírhoz, én is üzenni fogok magának. Alkalifa rémülten ingatta a fejét. Iesmérén én alkalmatlan vagyok. Mike Martint elnyelte a szűk utcákban, és sikátorokba hullámzó emberforgatak. Öt nappal később a derék tom matróz sírköve alatt három személyi gazolványt, három címmel ellátott garázskulcsot, három sluszkulcsot és hat darab házkulcsot talált a hozzájuk tartozó címekkel. Két napra rá az um olajmezőről a városba visszatérő egyik iraki teherautót darabokra tépte valami, amin áthajtott az úton. Chip Barber, a CIA közelkeleti keleti ügyosztályának vezetője már két napja Tel Avivban tartózkodott, amikor az amerikai nagykövetségen lévő irodájában megcsörent a telefon. A vonal túlsó végén a helyi amerikai rezidense jelentkezett. Minden rendben, Chip. Az illető visszatért a városba. Megbeszéltem egy találkozót négy órára. Ez lehetővé teszi, hogy elcsíp az utolsó gépet a Ben Gurionról a Stateside-ra. A fickók megígérték, hogy értünk jönnek az irodába. A rezidens a nagykövetségen kívülről beszélt, így általánosságban fogalmazott, ha netán a vonalat, lehallgatják. Ez egyébként csak az izraelieknek állt volna módjukban, ők meg egyébként is tudtak a dologról. Az illető, Jakov kobi Dror tábornok volt, a Mossad feje. Az iroda magát a nagykövetséget jelentette, a fickók pedig drór két közeli emberét, akik 10 perccel három után jelzés nélküli kocsin érkeztek. Barber számára felettébb hosszúnak tűnt az 50 perces út a nagykövetségi rezidenciától a Mossad főhadiszállásáig, szállásáig, amely óriási irodaházak tömbjében helyezkedett el a Hadar Dafnában, a Saul király sugárúton. De a találkozóra nem itt került sor. Az autó északi irányban elhagyta a várost, elhaladt a Sde-Dov katonai repülőtér mellett, és ráfordult a haifába vezető tengerparti útra. Herkli határában egy hatalmas, szállodával és önálló lakrészekkel felszerelt üdülőközpont áll, amelyet egyszerűen countryklubnak hívnak. Ez az a hely, ahova egyes izraeliek, de főként idősebb külföldi zsidók pihenni jönnek, hogy élvezzék a létesítmények nyújtotta egészségügyi szolgáltatásokat és gyógyfürdőket. Ez a szerencsés társaság bizonyára csak ritkán pillant fel az üdülőhely fölött magasodó hegyre. Pedig ha felnéznének, bizonyára észrevennék a csúcson emelkedő felettébb imponzás épületet, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környező vidékre és a tengerre. Ha megkérdeznék, mi is ez az épület, azt a választ kapnák, hogy a miniszterelnök nyári rezidenciája. Izrael miniszterelnöke valóban azon kevesek közé tartozik, akik megfordulhatnak itt, hiszen a nagyszerű épület a kiképző kiképzőközpontja, a szervezeten belüli közismertebb nevén a Midrása. Jákob Drór a legfelső emeleten lévő irodájában fogadta a két amerikait, egy világos, tágas teremben, amelynek légkondicionálása maximális fokozaton működött. Az alacsony, köpcös tábornok az izraeli hadsereg szokásos, rövidújú, nyitott galérú ingét viselte, és rendületlenül elszívta a napi 60 cigarettáját. Barber őszintén örült a légkondicionálásnak, a cigarettafüst viszont piszkosul irritálta az orrődegét. Az izraeli kémfőnök fölállt az íróasztal mögött, és lomha léptekkel vendégei felé indult. Csip öreg címbara, hogy vagy mindig? Kedélyesen átölelte a magasabb amerikait. Szeretett a gyöngécske zsidó karakterszínés szerepében pózolni, megjátszani a barátságos, joviális medvét. Mindez csak alakítás volt. Korábbi beosztásaiban műveleti tiszként vagy kacsaként felettéve ravasznak és rendkívül veszélyesnek bizonyult. Csip Bárber viszonozta az üdvözlést. A mosolyok épp merevek voltak, mint amennyire az emlékezet hosszú. Hisz nem is olyan régen történt, hogy Jonathan Pollard tengerészeti hírszerzőre egy amerikai bíróság több évnyi börtönbüntetés szabott ki, mert Izrael számára kémkedett, És az Amerika ellen irányuló akció mögött minden bizonyal a csupaszív covid állott. Tíz perccel később végre a témánál jártak. Iraknál. Meg kell adni csi szerintem nagyszerűen csináljátok. Jegyezte meg drór, miközben újabb csésze kávét töltött vendégének, amitől valószínűleg napokig nem fog tudni aludni. Harmadik cigarettáját nyomta el egy hatalmas üveghamutartóban. Bárber megkísérelt nem levegőt venni, de föl kellett adnia. Ha meg kell támadnunk, feltegette bárber, ha nem vonul ki kuvaidból, és nekünk támadnunk kell, akkor légitámadással kezdünk. Hát persze. Mindennek előtt a tömegpusztító fegyvereit akarjuk megsemmisíteni. Ez nektek is érdeketek, Kobi. Ezen a téren számítunk az együttműködésetekre. Csipp. Mi már évek óta figyelemmel kísérjük Irak tömegpusztító fegyvereit. A fenébe is, hiszen figyelmeztettünk benneteket. Mit gondolsz, kinek szánja azt a tömérdek gáz, bakteriológiai és pestis bombát? Nekünk. Mi idejében megfújtuk a riadót, de a kutya se hallgatott ránk. Kilenc évvel ezelőtt, amikor szétbombáztuk az osziraki atomerőművet, és tíz évvel visszavetettük őket az atombombagyártásban, az egész világ fel volt háborodva. Amerika is. A külszín miatt kellett. Ezzel mindenki tisztában volt. Oké, okay, Csip, most, amikor amerikaiak élete forog kockán, most ugye nem kell koszmetikázni. Húsvér amerikaiak halhatnak halomra. Kobi kezdesz paranójás lenni. Marhaság! Nézd, nekünk nagyon is megfelel, ha ti szarrá bombázzátok a mérgesgáz üzemeit, a biológiai laboratóriumokat, a nukleáris kutatóközpontokat. Nekünk tökéletesen megfelel. Ráadásul muszáj távol tartanunk magunkat az egésztől, mert szembácsinak ezúttal arab szövetségesei vannak. Szóval, kinek is van ok a panaszra? Nem izraelnek. Folyamatosan informáltunk titeket Szaddám titkos fegyverkezési programjairól. Mindent elmondtunk, semmit se tartottunk vissza. Többre van szükségünk, Kobi. Jó, elismerem, az elmúlt években némileg elhanyagoltuk Irakot. Épp eléggé lekötött a hidekáború. Most viszont Irak van műsoron, és nincs elég anyagunk. Információról van szükségünk, nem holmi útszéli mocsokra, hanem értékes igazgyöngyre. Épp ezért kereken felteszem a kérdést: Van-e bármiféle ügynökötök az iraki vezetés felső köreiben? Vannak kérdéseink, amikre választ várunk, és fizetni fogunk, ismerjük a szabályokat. Egy ideig mindketten hallgattak. Kobi Drór elmélyülten bámulta az ujjai közt tartott cigarettacsikket. A két másik tiszt az asztal alapjára merett. Csip, kezdte vontatottan Drór. A szavamat adom rá, hogyha bármilyen ügynököt futtatnánk Bagdadban, megmondanám neked. Sőt, egy időre át is engedném. Hígy nekem, nincs senkin. Később Drólt tábornok igyekezett megmagyarázni a miniszterelnökének, hogy a beszélgetés idején valóban nem hazudott. De azért meg kellett volna említenie Jerikót.